Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la masă Rotundă, un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a Discuțiilor la Masa Rotundă. Iată-ne la, la un nou episod din această serie despre cultele, să spunem așa, din zona greșită, cel puțin din optica creștină, sunt într-o zonă greșită datorită unor interpretări destul de interesante ale Scripturii, interpretări cu care cei mai mulți din religiile creștine nu sunt de acord. Nu este o definire a noastră, chiar asta discutam împreună cu invitații mei înainte de a începe această emisiune, nu este o definire a noastră această, această etichetă de eretic. Este o definire în conformitate cu anumite standarde pe care lumea creștinele are și anume standarde de interpretare ale Scripturii. Și în seara aceasta încercăm să continuăm această discuție pe care am pornit-o. Iată, suntem la o nouă parte despre ceea ce susțin adepții cultului martorului Lehova, o religie cu care avem foarte mult de a face, adică de celelalte probabil nu ați auzit atât de multe lucruri, dar despre asta sau cu acest curent, cu această religie ați intrat în contact măcar în anumite situații pentru că ei sunt aceia care vin și bat la ușă și vă abordează pe stradă și după cum discutam în edițiile trecute fac acea muncă pe care Scriptura o spune de la om la om, cumva care am fi foarte legitim să o facem noi. Ei bine, în ediția de data trecută am discutat câteva lucruri interesante despre cultul acesta al martirilor Jehova și am văzut cam care erau originile lor, de unde a pornit această, această ideologie, această religie, cine sunt inițiatorii Uh, și am văzut anumite lucruri interesante despre inițiatorii acestei, acestui cult și despre faptul că există documente scrise, există dovezi, există procese care au avut loc, există niște lucruri uh, foarte, nu știu, delicate în ceea ce privește un lider care pretinde o asemenea autoritate spirituală, care pretinde că este singurul în măsură să interpreteze într-un mod corect corect scriptura. Iarăși și un lucru interesant pe care l-am descoperit dată de trecut a fost că materialele pe care acest cult le elaborează, le editează, le tipărește, nu sunt semnate de autori astfel încât nu se știe niciodată cine este autorul, dacă este credibil, dacă nu este credibil, dacă merită atenție, dacă nu merită atenție, bineînțeles că se ascund sub o anumită. Pietate, dacă pot să-i spun așa, sub o anumită Evlavie, dar în același timp fug de uh, responsabilitatea de a putea fi gata să dea scoteală de încredințarea în care este în ei, conform scripturii. Uh, o grămadă de lucruri, hai să spun, nu știu, uh, dubioase pentru mine, uh, pentru că, în momentul în care sunt chemați să ader la o anumită religie, aș vrea totuși răspunsuri la anumite întrebări. Și în seara aceasta, împreună cu invitații mei, o să discutăm puțin despre câteva principii, câteva doctrine pe care lui Hova le înțeleg greșit, de, greșit față de ceea ce înțelegem noi în Scriptură. Și le spun bun venit și îi provoc cu prima întrebare care credeți că este cea mai importantă sau nu neapărat cea mai importantă. Prima... Prima doctrină la care trebuie să facem referire. Vă spun bună seara. Așa să propun o altă schemă de discuție în seara aceasta. Și anume, întâi vreau să facem, să enunțăm câteva din doctrine Martului lui Jehova, doctrine importante, o să vedem ceea okay. ce susțin ei și după aceea încercăm să le dezbatem măcar ce putem din ele sau cele mai importante. Și cea mai importantă, după părea mea, e doctrina legată de divinitatea Domnului Iisus Hristos, Doctrina care este combătută de majoritatea cultelor retice și în momentul în care noi ne clarificăm această doctrină, atunci ne este un mai ușor pe viitor. De aceea, întâi o să enunț doctrinile majore ale martului lui Jehova, urmând ca apoi, împreună cu uh, Neluțu, să mergem prin cele pe care putem să le parcurgem în seara asta și să încercăm da, să, să avem dezavantajul unui timp limitat. Așa legat legat de divinitatea triunitară, nu înseamnă aceasta, ceea ce spun Martul Jehova, înseamnă aceasta, Ioan 1 cu 1, că Dumnezeu Jehova și Fiul sunt două persoane, dar în același timp un singur Dumnezeu și membru unei așa numite trinități sau divinități triunitare? Când religia ne învață așa ceva, ea încalcă cuvântul lui Dumnezeu, deformează scripturile spre piezarea celor care sunt incluși în eroare și insulte, inteligența și rațiunea pe care ni le-a dat Dumnezeu. Confuzia este cauzată de traducerea a textului din Ioan 1, de la 1 la 3, traducere făcută de hab habodnici, care au încercat să fabrice dovezi în folosul învățăturii despre Trinitate. Din acest motiv, concluzia evidentă este că satan este inițiatorul doctrinei uh, Trinității. Mărturia a istoriei este clară, doctrina Trinității este o deviere de la adevăr, o apostazie de la El. Astea sunt învățăturile principale pe care le emit martirile Jehova legate de Divinitatea Domnului Iisus Hristos și despre Trinitate. Apoi, tot la Divinitatea Domnului Iisus Hristos. Adevăratele Scripturi spun despre Fiul lui Dumnezeu cuvântul că este un Dumnezeu. El este un Dumnezeu puternic, însă nu Dumnezeu tot puternic care este Jehova, conform Isaia 9,6. La începutul vieții sale, el a fost creat de Dumnezeu veșnic, Jehova fără ajutorul sau concursul vreunei mame. Cu alte cuvinte, el a fost prima și nemijlocita creație a lui Dumnezeu Jehova. El a fost începutul lucrării creatoare a lui Dumnezeu. Nu a fost o încarnare, ci carne, un fiu omenesc al lui Dumnezeu, un om desăvârșit fără a mai fi un spirit, de așa avea trecut și o proveniență spirituală sau cerească. Acest unul nu era Dumnezeu Jehova, ci existența în forma lui Dumnezeu. El a fost o persoană spirituală, a fost o ființă puternică, dar nu tot puternică cum este Dumnezeu Jehova. Fiind singurul fiu zămislit al lui Dumnezeu, cuvântul avea să fie un prinț printre celelalte creaturi. În această funcție, El, Hristos, a purtat un alt nume în cer, anume pe cel, al, pe cel de Mihail. De-a lungul timpului fiul, fiului au fost date și alte nume legat de învierea lui Iisus Hristos. După înviere, el nu a mai fost ca oamenii, a înviat ca o creatură spirituală. De Hristos a dat trupul pentru a mântui lumea, el nu a mai putut să-și îl rea niciodată ca să devină iarăși om. Acesta este principalul motiv pentru care nu s-a putut întoarce în trup omenesc pe care l-a sacrificat odată pentru totdeauna. Deci, cel puțin până aici, sper că realizați erorile fundamentale în comparație cu doctrina creștină și modul în care... Da, interesant este că citite, citite așa, clar se vede opoziția, numai că ne, ne lovim de fenomenul că ei le explică foarte delicat, adică la un moment dat schimbarea de direcție este foarte fină în discuțiile cu ei și e interesant de discutat și asta ulterior. Acest întâi născut dintre cei morți a înviat din mormânt nu ca o creatură omenească, ci ca Duh. Apoi, regat de revenirea fizică lui Iisus Hristos, Uh, Hristos Isus revine nu ca o persoană umană, ci ca o persoană spirituală glorioasă. Întrucât, om nu văzut, întru, întrucât niciun om pământesc nu l-a văzut sau nu îl poate vedea pe Tatăl, nimeni nu va fi în stare să-l vadă nici pe Fiul glorificat. Prin, prin urmare, este un adevăr biblic bine stabilit că ochii omenești nu îl vor vedea la cea de doua venire și că el nu va veni într-un trup de carne. Existența Iadului sau unui loc de chin conștient după moarte. Iadul menționat în Biblie este mormântul comun al omenirii. Iadul nu ar putea fi un loc de chin deoarece o astfel de idee n-ar putea apărea niciodată în mintea sau în inima lui Dumnezeu. Mai mult, a chinuie o persoană veșnic fiindcă a făcut rău pe pământ vreme de doar câțiva ani contravine dreptății. Cât de bine e să cunoști adevărul cu privire la cei morți, căci adevărul poate realmente elibera de teamă și de superstiție. Astea sunt uh, câteva învățături pe care le uh, propagă Martul Jehova, uh, învățături fundamental diferite de învățătura creștină clasică, și propun în, în cele ce urmează să intrăm pe fiecare din în parte și să vedem în comparație cu ceea ce susținem noi unde apar diferențele majore. Păi haideți să luăm cu cea, nu știu, cu cea mai evidentă dintre ele să începem să vedem în timpul pe care îl avem la dispoziție cam ce putem să observăm referitor la divinitatea Domnului Isus Hristos așa cum era menționat înainte. Vă spun și eu, bună seara, în această nouă emisiune pe care o avem de prezentat înaintea dumneavoastră. Argumente am vrea să aducem din Sfânta Scriptură și totodată vrem să mergem și pe materiale pe care le-am găsit la dispoziție, chiar materiale proprii ale acestui cult, martorii lui Jehova. Și aș vrea să vă citesc câteva pasaje dintr-o carte a lor. Este vorba de... Uh, titlul Ce ne învață în realitate Biblia este o carte publicată iarăși în formatul acesta oarecum anonim de către Societatea Turnul de Veghere. Nu se dau iarăși nume de uh, oameni, de autori, umani. Uh, o carte editată inițial în 2005, uh, reeditată în 2012 și tipărită în limba română în 2013. Uh, cu titulatura această publicație nu se comercializează, ea este distribuită în cadrul unei lucrări mondiale de instruire biblică susținută prin donații. Uh, am vrut să fac această paranteză ca să înțelegeți că ne folosim aici de uh, propriile lor arme, nu în sensul de a face o conflagrație mondială, ci în sensul de a, de a vedea. Negru de a oferi pe alb. informații credibile. Exact, negru, pe alb să vedem ce, ce zic ei. Um, Isus este și acum încep citatele, o să fac anumite paranteze ca să scot în evidență anumite aspecte. Deci citez din, din cartea Ce ne învață în realitate Biblia. Gândiți-vă că acesta este un ghid real de interpretare a Bibliei. Isus este pe bună dreptate cel mai iubit fiu al lui Jehova. El este numit întâiul născut din toată creația deoarece a fost prima lucrare de creație a lui Dumnezeu. În plus, el este fiul său unic născut, un alt motiv pentru care Isus este un fiu special. Aceasta înseamnă că Isus este singurul care a fost creat direct de Dumnezeu. Mă gândesc, fac o paranteză, mă gândesc că deja se greutatea pe care o acord anumitor cuvinte creat de către Dumnezeu. De asemenea, el este singurul care a colaborat cu Dumnezeu la crearea tuturor celorlalte lucruri. Uh, în paranteză, fie spus, uh, textul este presărat cu o grămadă de uh, trimiteri biblice. De exemplu, Fiul său unic născut, un alt motiv pentru care Isus este un fiu special, uh, binecunoscut, a trimitere Ioan 3 cu 16. Iată, acesta da. este fiul meu, prea Da, uh, Dacă te uiți într-o asemenea carte, zici, wow, sunt referințe biblice. Da, dar Trimiterile iată, că nu conectează neapărat. Versetele respective nu vorbesc despre asta. Da. Isus este numit și cuvântul, iarăși trimitere la Ioan, capitolul 1, versetul 14. Acest titlu arată că el a fost purtătorul de cuvânt al tatălui său. Fără îndoială, el a transmis mesaje și instrucțiuni celorlalți fii ai lui Dumnezeu, atât îngeri cât și oameni. Este fiul întâi născut egal cu Dumnezeu așa cum cred unii? Biblia nu ne învață acest lucru. După cum am observat în paragraful anterior, fiul a fost creat. Prin urmare, este clar că el a avut un început în timp ce Jehova Dumnezeu nu are nici început, nici sfârșit. Psalmul 90, versetul 2. Fiul unic născut n-a încercat niciodată să fie egal cu Tatăl său. Și aici aș face o paranteză. Deci, repet, afirmația martorilor. Fiul unic născut n-a încercat niciodată să fie egal cu Tatăl său. Și declară... Aș pune întrebarea. Ce este atunci cu afirmația Domnului Isus? Eu și Tatăl, tatăl una, una suntem. Da. Bun. De fapt, nici măcar nu s-a gândit la lucrul acesta. Oare? Biblia arată cu claritate că Tatăl este mai mare decât Fiul. Numai Jehova este Dumnezeu atotputernic. Așadar, El nu are egal. Uh, un mic apendice la toată declarația asta este următoarea. Jehova este numit Tată deoarece este Creatorul. Întrucât a fost creat de Dumnezeu, Isus este numit Fiul lui Dumnezeu. Din același motiv, celelalte ființe spirituale și chiar omul Adam sunt numiți fi ai lui Dumnezeu. Mergând pe, șirul acest, pe firul acestei afirmații, între Adam și Isus, nu este, nu nicio, este diferență. nicio diferență. Bun, mergem un pic mai departe. Jehova și fiul său întâi născut s-au bucurat de relații apropiate miliarde de ani, cu mult înainte de crearea cerului și a pământului. Ce sentimente profunde de iubire trebuie să fie existat între ei? Acest fiu iubit era exact ca tatăl său. De aceea Biblia îl numește chipul Dumnezeului nevăzut. Într-adevăr, așa cum un copil poate semăna foarte bine cu tatălui în multe privințe, tot așa acest fiu ceresc a reflectat calitățile și personalitatea tatălui său. Bun... Uh... N-aș vrea să mai citez mai departe, doar vreau să scot în evidență câteva lucruri. Se pune un mic titlu mai departe. Ce fel de om a fost Isus? Bun. Și se vine cu. Uh, spicuiesc doar câteva idei principale. Isus era cunoscut drept învățătorul. Uh, Isus preda învățătura Tatălui oriunde găsea oameni, în oraș, în sate, în piețe, în case. Isus nu a așteptat ca oamenii să vină la el ci a mers la oameni. Peste tot este prezentat Isus drept, un om extraordinar, foarte bun, un om care era plin de compasiune, un om care înțelegea problemele oamenilor contemporan lui, dar nimic mai mult de atât. Da. Despre divinitatea lui nu se vorbește. Despre este. divinitate sub nicio formă, pentru că știi ce se întâmplă. Atunci când atunci când crezi că Isus este Hristosul dorit de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, trebuie să spui viața în subordonare față de, față de acest Cristos. Și față de ce cere? Este Și interesant, da. este interesantă afirmația, afirmația pe care o putem găsi în această carte, la un moment dat, că Isus. Ei nu neagă că Isus ar fi Cristosul, dar eu nu știu. Ce înțeles are pentru el cuvânt, pentru martorii lui Hova cuvântul Hristos? Da. La un moment dat au o afirmație, ceva la o ilustrație pe care o au ei în această carte și spun în felul următor sper să o găsesc în timp util da La botez Iisus a devenit Mesia sau Hristos? Nu știu cum se împacă chestiunea aceasta cu textul din Vechiul Testament care spune căci un fiu ni s-a născut, căci un copil ni s-a născut, ni s-a dat. dat. Deci, chiar de la, de la începuturi trebuia să fie poziția aceasta de Mesia și de Hristos. Ori ei afirmă la un moment dat, la botez, Iisus a devenit Mesia sau Hristos. Nu știu, nu știu cum, se, cum se împacă ideea asta cu toate profețiile biblice. Când vine Domnul Iisus și vorbește celor doi apostoli pe drumul spre Maus, și celor doi ucenici și le ia de la începuturi și din Geneza vine și spune semânța femeii va călca șarpele pe cap și toate chestiunile astea. Și la un moment dat Domnul Iisus să aibă parte, noi totuși spunem Domnul Iisus, da? Să aibă parte de acest botez și atunci să, să se întâmple într-adevăr miracolul și Isus să devină dintr-o dată Mesia. Da. Este de remarcat faptul că martorii lui Jehova în... în materialele lor în cărțile pe care ei le editează nu merg pe acest concept uh, cu privire la Isus că ar fi fiul lui Dumnezeu, ci doar un om bun, un profet bun, un medic bun, un prieten bun, un sfătuitor, un... Luați tot ce este mai bun din lumea asta și puneți-l uh, pe, pe Domnul Isus, dar atâta vreme cât el nu este fiul lui Dumnezeu, acel inegalabil fiu acea parte din Trinitatea care se cheamă Dumnezeire, cred că jerfa lui nu va avea niciun rol în mântuirea noastră. Și aici este, cred, punctul culminant între a descoperi dacă o religie, o, o îngemânare dintre de, de, de idei, este corectă din punct de vedere biblic sau nu. Da. Pentru că dacă Domnul Isus Hristos nu este într-adevăr Domnul Isus, ci este doar Isus, un om creat ca și noi, chiar dacă a fost bun, chiar dacă a fost creat cu miliarde de ani înainte și Asta a spun și ceruri... islamiștii, până la urmă hmm. recunosc pe Domnul Isus Hristos ca personaj istoric, a făcut anumite fapte, dar atât. Haideți haide să punem... Sper să nu fac o blasfemie prea mare. Haideți să punem atunci... Uh... Uh, următoarea întrebare, din punct de vedere al creației și Lucifer, actualul satan, este tot un fiu al lui Dumnezeu, nu? Da, pe logic lor, da. Îi, îi putem pune pe același picior de egalitate? Eu cred că nu este Categoric, corect. Nu. Hm. Legat de divinitatea lui Iisus Hristos, asta e doctrina cea mai atacată și am putea spune noi cei din generația asta postmodernă din lumea postmodernă că ar fi o doctrină atacată doar acum. Dar nu e așa în decursul istoriei bisericii a fost doctrina cea mai atacată încă din primii ani ai creștinismului s-a dus o luptă foarte mare pe, pe această teologie importantă Divinitatea lui Iisus Hristos e doctrina fundamentală a creștinismului și în scurgea a fost atacată mai puternic decât orice altă doctrină a credinței creștine. Aderând la vechea erezie ariană, primii care au susținut uh, contrarul acestei doctrine, uh, Anastasie, male, părinte al Bisericii, a combătut-o în cerul lui Oseu despre întruparea cuvântului. Uh, din păcate, multe persoane și multe culte eretice neagă hotărât egalitatea lui Iisus Hristos cu Dumnezeu Tatăl. Și aș vrea să parcurgem câteva versete care sunt foarte importante, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament și o să le parcurgem împreună să vedem ceea ce spune Sfânta Scriptură, pentru că aici putem avea adevărul legat de lucrurile acestea primul verset, primul text Isaia 7 cu 14 De aceea Domnul însuși vă va da un semn Iată, Fecioara va rămâne însărcinată va naște un fiu și va pune numele Emanuel prima, prima observație pe care o putem face pe textul acesta e legată de numele Emanuel Asta ce înseamnă? Dumnezeu sau Jehova este cu noi Este o prologie importantă și ce poți înseamnă dacă nu lucru pe care îl exprimă adevărul acesta. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu a venit în natură umană și a, a, a intrat în natura noastră umană și a, a vrut să aducă mântuirea către noi. Apoi, în Isaia 9,6, un text pe care care naște multe, multe polemici Isaia în ocușase. căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe omărul lui îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare părintele veșnicilor, domn al păcii un text care nu mai poate fi combătut uh, în niciun fel și atunci marturile Hova ce au făcut? au încercat să schimbe traducerea acestui text pentru că nu li se potrivea cu doctrina doctrinilor și, -a -a și uh, este un, un Dumnezeu tare, nu Dumnezeu tare și atunci... Tu uh, deja ai loc de manevră. Da, e un loc de manevră și ceea ce e interesant că uh, din, limba, uh, din limba ebraică, uh, ei au, aici folosesc o anumită traducere, un Dumnezeu tare, și în alte texte în care nu le pușcă, cum ar fi în Ieremia, în Ieremia uh, do, 32 cu 18, Uh, același Dumnezeu, Jehova este numit Dumnezeul cel Mare Deci se, uh, același termenii tradus diferit în, în, scripturile, în scripturile lor uh, Și prima întrebare pe care o punem uh, Dacă mergem cumva pe raționamentul lor Că în textul din, uh, din Isaia este un Dumnezeu mare uh, Un Dumnezeu tare Și în uh, Ieremia unde se vorbește despre Jehova Este Dumnezeu tare atunci putem să avem, e vorba de doi Dumnezei, la ce se referă un alt Dumnezeu. Da. Atunci cumva li se contestă însă esența esența lor anume că este Jehova Dumnezeu. Ciudat din ce spuneți voi în seara asta și din argumentele pe care le prezentați, trebuie pur și simplu să închizi ochii în fața anumitor dovezi incontestabile în ceea ce privește eu știu, și diferența dintre scriptură și doctrina lor. eu am văzut că având argumentele astea biblice, teologice, nu ai cum să răspunzi un astfel de, de propune și atunci... Am încercat să traduc în mod eronat scriptura, și până la urmă, lupta pe care o avem de dus cu Martul Jehova este legată de modul în care se, tra se traduce. Avem în față aici o, o, scriptura tradusă de către ei. Și am căutat multe versete în care li se schimbă nuanța și automat denaturează întregul adevăr. Da, asta și problema mână, diferența este mică dacă e doar de nuanță la un moment dat. Și problema atunci să mergem pe un, pe un teren uh, al celor care uh, sunt neutri, a celor care cunosc limbile clasice și care ne-ar putea da un răspuns. Și dacă pentru orice orice doritor de adevăr, pentru orice om care vrea să cunoască adevărul și nu interpretarea ale Scripturii, nici ale baptiști, nici ale penticostalii, nici ale martului lui Jehova, să meargă atunci la uh, resursele care există, să meargă spre textul în limba ebraică, spre textul în limba greacă, și uh, sunt o felul de lexicoane, tot felul de uh, materiale care, care ne pot, ne pot uh, da răspuns. Într-adevăr, astăzi ne este mai ușor decât în trecut. Atât poate oamenii erau mult mai ușor de amăgit pentru că nu aveau acces atât de ușor la informații care sunt prețioase și importante pentru noi. Dar ceea ce vreau să vă spun, dacă nu, mă, nu ne credeți pe noi sau credeți că vrem să facem jocul unui an, un anumit cult sau uh, anumite învățături, nu, mergeți dumneavoastră spre traduceri celor avizați din limbile care s-au scris s-au scris scripturile și vedeți dacă ceea ce au scris marturii sunt lucruri adevărate sau ceea ce sunt consemnate în, în scripturile care sunt de folosință în cultele creștine. Apoi un alt text, mica 5 cu 2. Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între citățile de căpetină ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Dacă ne-am uitat la o bârșie, cum am putea să-l traducem, dacă nu prin origine? Okay. Uh, și noi știm că singurul care corespunde aceste descrieri, a căror origine este din zile veșnicie, este Dumnezeu însuși. Pentru că doar El este, este cel veșnic. Mărturia acestor vesete îi suficient de clară, în, inclusiv din Vechiul Testament, pentru că martorii susțin că de natură s-a făcut doar în Noul Testament și nu sunt referințe biblice în Vechiul Testament care să vorbească despre divinitatea Domnului Iisus Hristos ca, ca Fiul al Lui Dumnezeu și ca fiind, ca fiind aceeași esență cu Tatăl, fiind Dumnezeu adevărat, Dumnezeu Jehova. Uh, trecem în Noul Testament, în Ioan 1 cu 1 la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, atenție din nou traducerea în în, în scriptura Martului Jehova sună altfel și anume cuvântul era un Dumnezeu și iarăși aici putem să intrăm pe dispute uh, legate de traducere uh, îți greoaie, eu doar, doar vreau să vă spun că Martul Hova uh, aici e vorba despre Teos Cuvântul Teos din limba grecească. Aici ai tradus un Dumnezeu, sunt multe alte pasaje în care martelui Hov au tradus Dumnezeu. Care e diferența, iarăși? Iarăși sunt lucruri foarte clare și. Se dovedește încă o dată că i-au plecat de la premiza de a traduce scripturile ca să le definească adevărul și da. nu să aibă scripturile ca să le definească au ade adevărul. Au, au adaptat scriptura nevoilor lor și nu doctrina lor scripturii. Apoi, un alt, un alt text important. Ioan 8,58. Isus le-a le zis, mai înainte, ca să se nască Avram, sunt eu iar o dovadă clară a Dumnezeirii Domnului Iisus Hristos, în care El face afirmație care o găsim și în Exod, în Exod 3, cu 14. Și vorba de, nu există nicio diferență de traducere între textul acesta și textul, textul din Exod. Și anume, faptul că Dumnezeu, Iehova face afirmația aceasta și o face și Domnul Iisus Hristos peste, peste viacuri. Cosmin, dacă îmi dai voie doar o da, mică te... remarcă legată de de textul acesta din Ioan 8, 58. Versiunea noastră are o conotație foarte importantă când te duci în Vechiul Testament. Eu sunt. Mai înainte ca să fie Avram, eu sunt. Pentru un cunoscător al Sfintei Scripturii, acest eu sunt reprezintă de fapt numele, numele lui Dumnezeu însuși. Ori în traducerea martorilor lui Jehovah, auziți, cum acest, auziți vă rog cum sună acest verset. Isus le-a zis, foarte adevărat vă spun, eu eram înainte ca Avram să vină în existență. O chestiune de genul acesta nu scoate în evidență nimic mai mult decât faptul că, da, ok, în cer, Isus a trăit înainte ca Avram să trăiască aici pe pământ. Și asta nu te, nu te încurcă, nu te, nu te ajută. Dar dacă e să înțelegem în versiunea corectă traducerea eu sunt ca referire directă la Dumnezeu însuși, eu cred că datele problemei se schimbă. De aceea, traducerile pe care le fac ei vor să, fie, să le cadă bine pe învățătură și anume să, să scoată divinitatea lui Isus. Da. Uh, Dr. Robertson, care este autoritatea recunoscută de foarte mulți teologi în ceea ce privește traducerile uh, Noului Testament, Uh, afirmă că uh, această traducere a marturilor Jehova este o pervertire nerușinată a textului grecesc. Uh. Deci dacă mergem la oameni care au habar, că degeaba eu nu știu limba, limba greacă și mărtăisesc lucrul ăsta, dar m-am uitat spre oameni care cunosc lucrul ăsta, am găsit A, Trebuie, să, un... cântărim, trebuie da. să cântărim care sunt vocile, pentru că în partea lor există câteva, câteva date despre care am vorbit data trecută, contestate că ar fi știut acei oameni greacă, așa, și în partea asta avem o armată de oameni, să spunem așa. Și tot cu asta tot. vreau să zic, pentru că sunt care uh, sunt uh, îmi scap acum numele, sper să-l găsesc, un cercetător care este unitarian, adică a fost adeptul teologiei și anume că Dumnezeu, Dumnezeu și Isus Hristos este una, dar nu ca și Trinitate. Uh, și vocea aceasta uh, sau traducătorul acesta vine și face aceleași, aceleași afirmații, deși nu, nu îi susține teologia, uh -huh. dar având în vedere că a fost corect față de textul uh, din limba greacă, uh, l-a tradus așa cum a fost, deși uh -huh. nu nu-i convenea lucrul ăsta. Uh, deci nu, nu privim doar la, uh, la traducători care ne ridică nouă uh, mincea la fileu. fileu. Uh, mai mult decât atât, uh, când au fost disputele astea teologice, s-au apelat la cercetători care nu... Nici măcar nu sunt creștini. Da, deci da. ei sunt experți în greacă. Experți atât. în limba greacă și li s-a cerut o, o părere obiectivă legată de textul respectiv. Și ei au drept de date traducerilor uh, Bibliei. Uh, nu se poate ca 99 de ei să spună un lucru, unul să spună altfel și cel sunt care susține uh, o prostie să fie să crezut și să le dea autoritate. cele 99 de, de păreri. Apoi, uh, în. Uh, Evrei 1 cu 3. Ni se spune el este reflectarea gloriei sale și reprezentarea exactă a ființei sale. El susține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale. Asta ar fi lipsit de logică și rațional să se presupune că Hristos este imaginea imprimată de substanța lui Jehova, nu este din aceeași substanță cu Jehova, adică Dumnezeu sau a doua persoană a Divinității triunitariene. De aceea, dacă ni se spune că în trupește, că este trupește plentatea Dumnezeirii, cât de care pot să fie cuvintele astea pentru noi să definească faptul că Iisus Hristos sau în Isus Hristos locuiește Dumnezeu și este ființă divină. Apoi în următorul, următorul pasaj, apocalipsa 1:8 în Filipen 2 cu Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl că Isus Hristos este Domnul sau uh, Dumnezeu. și un text care nu mai poate fi și iar, uh, dacă mai putea ajuta cu traducerea, să vedem ce spune traducerea din uh, Filipen 2 cu Ce spune traducerea uh, martirului Jehova. Și orice limbă. Și orice limbă să recunoască deschis că Iisus Hristos este Domn spre gloria lui Dumnezeu, Tatăl. Este Domn. Într-adevăr, este scris cu majusculă, dar nu este nimic legat de Dumnezeirea Lui. Apoi, în Apocalipsa 1:8, se spune Eu sunt Alfa și Omega, cel care este, cel care era și care va veni, cel atotputernic. În versetele 7, 8, 17 și 18 din primul capitol din Apocalipsa se afirmă din nou un adevăr unic și minunat, și anume că Iisus Hristos și Dumnezeu Iehova sunt din aceeași substanță, sunt egal, coexistenți și coeterni. Pe, pe scurt ar fi vorba de o singură natură în sensul cel mai deplin al, al cuvântului. Alt verset care uh, vorbește de, de divinitatea uh, Domnului Iisus Hristos și care susține acest lucru. Uh, Ioan 7... Da, uh, am vrut să mai fac uh, o referire care uh, era să-mi scape uh, și o observație pe care lui Jehova nu au cum să o conteste. În momentul în care Iisus Hristos a făcut afirmația respectivă că este Dumnezeu, eu sunt, uh, evrei din vremea respectivă au fost gata să arunce cu pietre în ei să-l să omoare. Din ce cauză? Erau cinci... Uh, cinci uh, măsuri extreme de omorâre cu piatra din Vechiul Testament și una, din, uh, era, una era legată de blasfemie. Da. Da. Uh, Martul Evoa vin și spun că el și-a dat numele respectiv și uh, oamenii au vrut să-l să omoare cu pietre pentru că i-a făcut... Uh, i-a făcut uh, netrebnici sau nebuni. <laughs> Dar au mai fost multe acuzații pe care Iisus da, nu, era, făcut, uh, nu era sentință de ucis cu pietre. De exact, pentru că atunci ei, ei intrau sub incidența legii. Da, nu da, nu da. putem să facem niște afirmații de genul, de da, genul și acesta, ei, cunoscând cumva cultura ebraică, în care da, erau destul ei, de stricți. Ei știm foarte clar că erau recunoscuți pentru respectarea legii. Nici Domnul Iisus Hristos nu îi spune tânărului bogat nu n-ai respecta legea. Îi spune Îți mai lipsește un lucru, adică e adevărat ce ai spus tu că e respectat, dar îți mai lipsește un lucru. Și mi se pare, mi se pare cel puțin o observație de, Deplasată, de, copilăroasă, la un și care iarăși nu le intră pe făgașul teologie pe care ei au încercat să o, să o aducă. Da, și vreau să vă spun de. În lexiconul lui Taylor, îi se spune lucrul ăsta, un, un teolog unitarian. Care nu susține uh, doctrina Trinității. Uh, și el face aceleași afirmații legate de textul din uh, Ioan 1 cu 1. Uh, Ioan 5 cu 18. Uh, el zicea că Dumnezeu este tată său și se făcea astfel de potrivă uh, cu Dumnezeu. Ar fi ultimul text la care putem să facem referire în seara aceasta. Astea sunt câteva texte scripturale care ar contrazice teologia că Isus Hristos n-ar fi Fiul lui Dumnezeu, n-ar fi Dumnezeu, n-ar fi, fi Dumnezeu întrupat și care nu are aceeași esență și aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl. Da, iată, pă, niște chestii care nu-ți trebuie foarte mult. nu știu, foarte multă studiere profundă pentru că la o simplă audiție îți dai seama că se contrazice cu ceva, cel puțin pentru cei care au o anumită cultură religioasă și unele chestii sunt logice. Stau și mă gândesc uneori cum de adepții lor reușesc să creadă aceste lucruri, excepție face faptul în care ei totuși sunt închiși au un, un, un vâl pe ochi și nu le dă voie să vadă. Părerea mea este că uh... Lucrurile sunt atât de sensibil mascate încât îți trebuie, îți trebuie o atenție deosebită ca să remarci rezile unde au fost, fost introduse. Ca și concluzie la subiectul acesta despre divinitatea, despre cine este de fapt Isus în, în cartea pe care am citat-o deja, adică ce ne învață în realitate Biblia sunt scoase câteva, mai degrabă, mai exact, trei, trei idei de bază. Deci, ce ne învață Biblia acum referitor la cine este, de fapt, Isus? Deci, atât profețiile care s-au împlinit, cât și mărturia lui Dumnezeu demonstrează că Isus este Mesia sau Hristos. Pentru mine, ca și creștin, asta este o chestie de mare rezonanță. Adică, Isus este Mesia, Isus este Hristos, bun, e ok. Mie mi este foarte, foarte clar în minte. Dar pentru lui Jehova este doar un punct de plecare în care ți-a acaparat, atenția, ți-a câștigat încrederea ți în și tu parcă mai departe poți să mergi fără să mai ai barierele ridicate. Auziți, Iisus a trăit în cer ca ființă spirituală cu mult înainte ca El să vină pe pământ. Și ai zice, mă, nici asta nu contrazice învățătura Sfintei Scripturi. Încă o bifă bună. Și vine mai departe. Iisus a fost un învățător. Nu-i problemă. A fost un om plin de căldură și tandrețe. Corect. Când văduva uh, da. și-a văzut fiul mort, uh, Domnul Iisus a venit, l-a înviat și l-a dat înapoi mamei sale. E o chestiune de afecțiune, de tandrețe. Da. Nici o problemă. Precum și un exemplu perfect în ce privește ascultarea de Dumnezeu. bine. Corect. Corect. Corect. Și ai spune... Tu, ca și creștin, în e ok. La toate e ok. Dacă cauți mai departe, zici, mai, nu mai urmează nimic. Aici s-a încheiat totul. Pentru că dacă aici s-a încheiat totul, toate, toate afirmațiile astea sunt corecte. Dar dacă aici s-a încheiat totul, atunci îți dai seama, de fapt, Isus a fost doar un om. Și, legat de uh, conceptul acesta de divinitate al Domnului Iisus Hristos, uh, este și uh, termenul acesta de răscumpărare. Cum am fost noi ca și oameni răscumpărați? Auziți ce spune în uh, versiunea Dumitru Cornilescu, uh, celebrul, cum am zis și mai înainte, celebrul text din uh, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui fiu pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De singurul. Ne aparține sub linierea. De da. singurul lui fiu. Bun. Haideți să vedem ce scrie în versiunea New World Translation. Da? Ioan 3, 16. Nu mă pic, aici nu sunt prea obișnuit, eu să caut. Da. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unic născut, pentru ca oricine manifestă credință în el, să nu fie distrus ci să aibă viață veșnică. Acum nu intrăm în, în, în, altă, în altă sfera discuției, distrugere. ce înseamnă distrugere, da, da. pentru că aici deja merge înspre bă, rai, iad, anihilarea ființei, a sufletului și alte chestiuni. Dar deja vedeți diferență între la dat pe singurul lui fiu nu zice, nu, nu, și noi suntem fiii lui Dumnezeu, nu? că ne-a creat și pe noi. Dar totuși textul Sfintei Scripturi, eu cred că merge înspre a scoate în evidență altceva când spune singurul lui fiu, iar în textul ăsta zice fiul său unic liniuță născut, unic născut. Deși în, în alt text îți, dă, al îți dă impresia lor, că mai sunt și alt fi, dar doar ăsta s a născut. Dar în, în, în texte de ale lor, cum a fost în textul din cartea asta ce ne învață în realitate Biblia, este scos în evidență faptul că Isus a fost creat. Prima creație da, a lui da, Dumnezeu. Da, da, da. da. Păi, noi în crezul... În crezul ori de născut, la, ori creat. În crezul de la Linceea, să-mi aduc aminte ce, ce zicea, cred în trunul Dumnezeu, Tatăl Atoții, torul, Făcătorul cerului și al pământului a tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care de la Tatăl purcede cela ce prin nu mai mi-aduc aminte exact. Dar oricum, nu era chestiune, nu era chestiune de creație, de creare a lui, ci era chestiune de, de dumnezeire, de naștere din el, nici de cum de creare, cum, cum a luat Dumnezeu tină în, în mână, i-a dat suflare de viață și a apărut omul. Bun, și acum aș vrea să leg un pic de, de tema pe care am avut-o cu privire la cine este de fapt Domnul Isus, divinitatea lui sau nedivinitatea lui, ideea răscumpărării, pentru că este un aspect foarte important. Tot din această carte, în câteva cuvinte răscumpărarea, deja am început citatul, în câteva cuvinte, răscumpărarea este măsura pe care a luat-o Jehova pentru a elibera omenirea din păcat și moarte. Ca să înțelegem semnificația acestei învățături biblice, trebuie să ne amintim ce s-a întâmplat în grădina Edenului. Doar conștientizând ce-a pierdut Adam când a păcătuit, ne putem da seama cât de prețios este darul răscumpărării. Când l a creat pe Adam. Jehova i-a dat ceva foarte prețios. Viață umană perfectă. De ce, de ce sublinez chestiunea asta? Pentru că este vorba despre viață umană perfectă. Și mai departe, mai departe, în, în cartea aceasta găsim scris Jehova a decis să salveze omenirea prin intermediul răscumpărării Ce se înțelege prin răscumpărare? În esență, termenul răscumpărare înseamnă două lucruri În primul rând este prețul plătit pentru a redobândi un lucru vândut Sau pentru a elibera un om, de exemplu un ostatic În al doilea rând este prețul care echivalează cu valoarea unui lucru Cum ar fi prețul plătit pentru acoperirea unor pagube De exemplu o persoană care provoacă un accident trebuie să plătească o sumă egală cu valoarea pagubelor produse. Adam viață umană perfectă, iar Isus o altă viață umană perfectă. Deși la un moment dat în Noul Testament este scris că Dumnezeu, în persoana Domnului Isus, împăca omenirea cu El, cu Dumnezeu. Da. Cum a furnizat Jehova răscumpărarea? Citesc din nou. El a trimis pe pământ pe unul dintre fiii săi spirituali perfecți. Deja se vorbește de, <laughs> de mai mulți. Deci, cum a furnizat Jehova răscumpărarea? El l-a trimis pe pământ pe unul dintre fiii săi spiritual perfecți. Însă el nu a trimis orice fiu, ci pe acela pe care îl iubea cel mai mult, fiul său unic născut, acest fiu și-a părăsit de bună voie locuința cerească, așa cum am învățat în capitolul precedent, Jehova a făcut un miracol transferându-i viața în uterul Mariei uh, ok, mai uh, nu mai rămân pe, pe ideea aceasta uh, sunt prezentate mai departe uh, chestiunile legate de moartea și de tot supliciul pe care trebuie să-l îndure Isus. Biblia. aici numai am o sigură da, observație da. rega de ce spun Martul lui că Dumnezeu l-a trimis pe cel pe care l-a iubit mai mult Asta cumva îi, îi denaturează esența lui Dumnezeu și anume de Dumnezeu perfect și de Dumnezeu iubitor pentru că dacă are, are termene de iubire în cadrul fiilor săi după cum susțin Martul Hova atunci Dumnezeu nu mai este drept și nu mai este perfect pe ce criterii îl iubește pe un fi mai mult decât pe celălalt sau da. uh, e, ne, e nedrept atunci Iisus Hristos Dumnezeu primul. pentru că drept. Uh, primul asta, asta aia... este Asta e una din caracteristicile lui Dumnezeu, perfecțiunea și dreptatea. Și nu se vede în enunțul al Martului Hova. Fiind primul creat, probabil că a avut o doză mai mare de, <laughs> da, sau o afinitate, mă gândesc, nu, nu vreau să șignim pe nimeni, dar oricum astea sunt Dar asta niște... ar fi logica, oarecum, că altă nu găsim. Exact. Uh, zis mai departe. Iisus a demonstrat... Că un om perfect, înzestrat cu liber arbitru, își poate păstra integritatea indiferent ce-ar face diavolul. Cât de mult l-a bucurat pe, pe Jehova fidelitatea Fiului Său iubit. Deci, vedeți? De exact ce scuteai tu în evidență, Cosmin. Adică Dumnezeu un pic a fost părtinitor. Mă, eu vă iubesc pe toți, dar pe Isus pe tine te iubesc un pic mai mult. De ce? Am... Am așa o afinitate deosebită pentru tine. Bine, nu vrem să cădem acum în, în jigniri sau în, în da, termen da. mai. E vorba de niște logici care altfel nu, nu dau. Nu? Da. Ceva, Omeniști, ceva, așa se, putem să le ceva se întâmplă. Problema, problema este la o privire superficială poți fi foarte ușor atras într-o anumită capcană. Pe una dintre paginile acestei. Pe una dintre paginile acestei uh, cărți este prezentată chiar și crucificarea Domnului Isus, unde Jehova este dat un, un, o mică explicație ca și cum n-ai putea să înțelegi din imaginea aceea mai nimic. Este dat o explicație. Jehova l-a trimis pe unicul său, pe unicul său fiu uh, pentru păcatele omenirii. Și ai zice, mă, da, asta nu contrazice învățătura creștină. Păi eu și eu știu, uh, fiind baptist sau fiind ortodox sau fiind eu știu de altă religie, catolic sau altă religie, știu că Isus Hristos a murit și a murit pentru păcatele omenirii și așa cum știm toți. Bă, și ăștia spun la fel, deci nu e nicio problemă. Da, dar dacă intri uh, dincolo de superficialitatea privirii, vei observa că sunt anumite aspecte foarte importante, din care, din care cauza martorii lui Jehova ca și concept, ies din învățătura Scripturii. Să încercăm să trecem și la, un alt, la o altă doctrină a martorilor lui Jehova și anume martorii lui Jehova neagă învierea tupească de Domnul Iisus Hristos și pretind că El a înviat din morți ca o ființă, o ființă divină spirituală sau ca o creatură spirituală invizibilă. Haideți să vedem împreună câteva texte care combat teologia marturilor Jehova. Dacă ne uităm doar în textul din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, la vreo 30 de ani după învierea lui Isus Hristos, Pavel îl numește pe numește pe omul Isus Hristos ca fiind singurul nostru mijlocitor, mijlocitor lucrare pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos după învierea Lui. Și Pavel menționează că și omul Isus Hristos. Apoi să ne uităm la uh, pasajul din uh, Ioan 20, când uh, Toma își arată necredința, faptul că Isus Hristos a arătat ucenicilor cu câteva zile mai devreme, iar după, șase, șapte, după șapte zile când Domnul Iisus Hristos se arată din nou lui Toma, îl pune pe Toma să-i pună mâna, pe da. degetul pe rănile sale, pe trupul său și atunci Toma face o afirmație importantă. Domnul meu și Dumnezeul, și Dumnezeul meu. meu. Și aici iarăși se afirmă divinitatea lui Iisus Hristos de către un martor care nu poate fi contestat și anume de unul din ucenicii săi, uh, ucenic a cărui existență fizică și istorică îi dovedită și a cărei viață a fost schimbată după întâlnirea asta, dacă a fost uh, plin de uh, îndoială înainte, în momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos înviat în trup uh, și a pus mâna pe trupul său uh, creința lui uh, pur și simplu explodează și e capabil să facă lucruri extraordinare Apostolul Toma. Apoi, Iisus Hristos îns însuși vorbește despre, vorbea despre templul trupului său și anume că după trei zile da. va învia. Face referire la trupul său și la învierea în trupul său. O altă întrebare cu anumită logică cum putea să învieze Domnul Iisus Hristos pentru că trupul lui ar fi rămas în... dacă învia doar un în duh. Trupul da, ar fi trupul rămas, ar fi în, rămas mormânt. în mormânt și atunci era găsit de ucenici sau era dus într-o anumită, într anumită loc, în anumit loc. Putea să, se naște, să nască după aceea atunci tot a trebuit felul de să, povești ale ucinăcior după Ar trebui să dea dreptate poveștilor celor din Imperul Roman, că a fost furat. A fost, a fost furat și trupul, trupul nu, nu a fost găsit și din contră, uh, ucenicii afirmă lucru acesta. Cum se poate vorbi de un duh în momentul în care Domnul Iisus Hristos mănâncă cu ucenicii pe uh, malul mării, uh, mănâncă pește. Uh, Învierea lui, lui fizică e uh, cea care a confirmat dumnezeirea lui. Și numai Dumnezeu se putea fi de bună voie și să învieze în, în, în, în trup. Și... Uh, Trebuie să nu uităm că el a afirmat că va ridica templul în trei zile, în versetul 19 din uh, Ioan. Uh, și Ioan ne menționează după aceea că el vorbea despre templul, uh, templul dup, uh, tup, trupului sau. Martele Jehova, uh, ca și uh, contestarea acestei doctrine, uh, vin și afirmă de pasajele din Marcu 16, 16 și Ioan 20, în care ni se spune că ucenicii nu l-au recunoscut pe uh, Iisus da, Hristos. Da. Uh, dar uh, apoi se, în uh, Luca 24 ni se dă răspuns la această ochii lor, erau împiedicați să recunoască deși era chiar însuși Iisus Hristos și după aceea uh, ucenicii chiar afirmă cum am putut noi să nu, da, da. să nu ne dăm seama că e Mântuitorul, că Iisus Aveam Hristos. Aveau niște dovezi și acum stăteau și gândeau cum de nu ne-a văzut. Ne da. uh, iarăși un... Uh, un pasaj în care martorii, martorii vor să sublineze învierea trupească a Lui Isus Hristos legat de pasajul din Ioan 20 când Isus Hristos intră în încăpere în încăpere și ușile erau în da. închise. închise și -au în Acum, noi dacă Contestăm lucrurile astea, atunci contestăm divinitatea Lui Isus Hristos și incapacitatea Domnului de a face lucruri care trec dincolo de, de imaginația noastră și am contestat divinitatea Lui. Au fost date lucruri pe care extraordinare pe care Mântuitorul le-a făcut și iasă din sfera noastră de înțelegere. Da, și faptul că a precizat, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cer și pe pământ. Asta nu contestă faptul că Isus Hristos a înviat în trup. Și pot să confirme încă o dată că este fiul lui Dumnezeu și este Dumnezeu întrupat. în Pavel afirmă și el, în Roman 4, în Roman 6, în 1 Corinten 15, că Isus Hristos a înviat a înviat limorți. Și Pavel, în mod special, este unul din apostolii care provăște învierea și întoarcerea fizică a lui, Dumnezeu, a lui Dumnezeu omul, și nu a unei ființe spirituale divine a unui Duh. Pavel a tras atenția faptului că dacă Hristos nu a înviat, atunci toată credința noastră e zadarnică. Și Cei care cred în cuvântul Lui Dumnezeu și anume că există un om glorificat care și-a arătat rănile ca semn al realității sale și acolo o întrebare o punem și noi Martului Jehova în seara aceasta. Are un duh carne și oase, cum vedeți cam eu? Întrebarea pe care a fost pusă în Luca 24 cu versetul 39. Da. Sunt dovezi suficient de clare care contestă ideea învierii doar în Duh a Domnului Iisus Hristos. O, o denaturare teologică care a schimba multe, multe adevăruri. Da. Iată, am putea să vorbim probabil foarte mult pe tema aceasta, Probabil aceste două argumente cu anumite completări și eventual o, doar o enumerare a altora deja ar trebui să, să, ne fie, să ne fie, să zic, suficient, să ne dăm seama cât de departe de o interpretare corectă a Scripturii se află a această, nu știu, religie recunoscută, că religie este recunoscută de statul român. Neluțu, voia să completeze ceva? Da. Tot din, tot din această carte am stat și am căutat am stat și am căutat o referință, un titlu în cuprins legat de învierea. Aș vrea să vă pun întrebare dumneavoastră, ascultătorilor și aș vrea să pun o întrebare și interlocutorilor mei, lui Cosmin și lui Teo. Învierea pentru un creștin, învierea Domnului Isus Hristos este importantă? Se leagă mult de această înviere? Dacă <hă> nu ar exista învierea, n am mai avea nădejde. Bun. Și atunci aș vrea să merg mai departe cu întrebarea. În cartea aceasta, ce ne învață în realitate Biblia, este posibil să nu ai niciun, uh, niciun pasaj în care se vorbești tocmai despre cel mai important lucru, învierea Domnului Iisus? Adică ce ne învață în realitate Biblia? Nu ne învață în realitate Biblia nimic despre învierea Domnului Iisus? Haideți să vă citesc câteva, câteva titluri din cuprins, dintr-o spicuire foarte rapidă a cuprinsului, câteva, câteva dintre ele, nu toate. Capitolul 1. Care este adevărul despre Dumnezeu? Capitolul 2. Biblia, o carte de la Dumnezeu. 3. Care este scopul lui Dumnezeu cu privire la pământ? 4. Cine este Isus Hristos? 5. Răscumpărarea cel mai prețios dar de la Dumnezeu. Și mai departe ar trebui, după ce se spune cine este Isus Hristos, ce este răzcumpărarea și cum a fost înfăptuită? Normal ar trebui să vină învierea, da? Se trece la șase. Unde sunt morții? Șapte. O speranță reală pentru cei dragi care au murit? Opt. Ce este regatul lui Dumnezeu? nou Trăim în zilele din urmă? Zece. Ce spune Biblia despre creaturile spirituale? Oameni buni. Despre învierea lui Hristos nu se spune nimic? De ce? Este cumva o... Uh, o chestiune care poate fi trecută doar ca o notă de a Bibliei sau, sau nu vrem să spunem nimic despre ea? Doar atât am vrut eu să da. adaug. Interesant că, până la urmă, se, se, se conturează foarte bine și foarte clar ideea aceasta că scriptura sau varianta, care interpretarea scripturii pe care o acordă ei este una care să corespundă doctrinei pe care și-au construit-o mai înainte, îmi dă impresia unei persoane care a denaturat învățătura scripturii ca să pară, nu știu, poate greșesc mai grozavă decât altele, și, în consecință, a luat scriptura să o adapteze, să o interpreteze astfel încât să corespundă acestor, nu știu, dorințe pe care le are. Iată că este foarte mult și, deși s-ar părea la prima instanță, domnule Stai, ca să discuți cu. Cineva care vine este colind de acasă cu astfel de uh, idei trebuie o teologie foarte avansată. Iată că nu. Un cititor de bună credință al Scripturii, un membru al unei biserici care vine cu interes la casa lui Dumnezeu, poate să observe cu siguranță și poate să se pună pe treabă foarte repede. Adică în momentul în care auzi astfel de afirmații, fugi repede în Scriptură, mă, știu că există versetul cu tare îl caut și pur și simplu acest verset coresp... constituie un, un argument în discuțiile pe care poți avea cu ceilalți. Sunt multe alte aspecte, multe alte puncte în care martirului Hova de la învățătura corectă, de la ceea ce spune Scriptura și îmi pare rău că nu mai este timp în seara aceasta să le abordăm. Aceste emisiuni se doresc mai mult a fi nu știu, acea vitamina C pe care să o luăm, să ne deschidă apetitul pentru a studia Scriptura, pentru a fi gata să ne apărăm credința pe care o avem și mai ales pentru a avea mereu antenele ridicate și să vedem că nu este chiar în câteva situații în ce au prezentat Neluțu și Cosmin în ziara aceasta a fost vorba despre o, o, o mișcare fină, o delicatețe acolo o, o schimbare de cuvânt în versetul Scripturii pe care Poate să o facă un astfel de om, atenție mare, în momentul în care discutați cu un astfel de om, duceți-l pe aceste uh, doctrine care, iată, sunt interpretate după bunul lor plac data viitoare ne propunem să discutăm și despre alte culte eretice câteva chestii, cumva să sumarizăm să vorbim despre mai mult dintr-o dată sau v-am spus nu urmărim să facem din această emisiune acea, nu știu, dezbatere teologică punctuală, să ne transformăm noi în, nu știu, în analizatori ai acestor culte eretice ci dorim să vă deschidem voastră apetitul pentru a studia Scriptura și pentru a fi gata în permanență să dăm socoteală de nădejdea care este în noi cum ne cheamă Scriptura. Vă mulțumim mult pentru uh, uh, faptul că ne-ați înmărit și în seara aceasta și sperăm să fiți și data viitoare împreună cu noi să descoperim și alte lucruri foarte interesante pe aceste teme. Neluțu, Cosmin? Așa să fac o remarcă care susține uh, cumva o credință pe care o am în inima mea Uh, am vorbit cu colegii mei de emisie înainte de a face emisiunea din seara aceasta. Am discutat și ne-am spus aspectul ăsta personal. Uh, de când facem emisiunea, uh, niciodată nu am simțit povara și uh, lipsa de a face emisiuni ca în seara aceasta. Și uh, am stat și m am analizat, Doamne, care e problema? De ce nu vreau? Și mi-am dat se că e o luptă spirituală atât de mare și atât de intensă și în seara aceasta îns conștient că uh, probabil a fost una din uh, emisiunile în care uh, am fost uh, mai puțin clar uh, și am avut atâtea probleme în a exprima și mi-am dat seama că lupta spirituală e foarte aprigă și uh, lumea asta eretică a celor care susțin adevărul contrar învățăturilor Scripturii e o lume puternică și o lume... E o lume a duhurilor, o lume a luptelor spirituale și îmi confirmă încă o dată pentru mine personal și pentru creința mea că Dumnezeu cel atotputernic puternic este în controlul tuturor lucrurilor. Și dacă seara asta cel rău nu a vrut ca noi să, fim, să facem misiunea asta, mi se confirmă încă o dată că avem nevoie de adevărul adevărul uh, scripturii, că avem nevoie de învățătura scripturii, că avem nevoie unii, unii de alții ca să ne sprijinim în lupta asta spirituală, că avem nevoie de uh, resurse pe care să le studiem și cu care să fim puternici în lupta asta spirituală. Și știu că uh, cel ce am învins moartea și iadul e cel care poate să aducă victoria și biruința și în viețile noastre, chiar și în luptele astea spirituale pe care le avem de dat, uneori chiar și cu cei, cu cei dragi. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare ca să ducem lupta acea bună a până la sfârșit și să fim victorioși, pentru că se merită viața asta trăită alături de Dumnezeu. Categoric, aspectul acesta al împovărării spirituale, al oponenței din partea celui rău să facem anumite lucrări care să-L gloriți pe Dumnezeu este unul pe care cel mai probabil fiecare din noi l-am experimentat, și dumneavoastră, și noi cei care facem această emisiune seara aceasta însă un lucru este sigur, dacă ne lăsăm sub mâna lui Dumnezeu și ne lăsăm călăuziți de el și provocați de el și chemați de el, atunci cu siguranță vom ieși mai mult decât biruitori pentru că de partea noastră este cel care a biruit pe cel rău și care în final, la acea mare bătălie de la sfârșit îl va distruge odată pentru totdeauna pe dușmanul sufletelor noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească de atacurile celui rău și dacă aceste atacuri totuși vin în viața o să vă dea izbândă. La revedere!